Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Comença la segona part del Plaça de Nou. Arribarem fins a les 9 del vespre parlant de Castells a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. I, doncs, eh... Eh, ens hem quedat eh, comentant com havia anat la, la diada de, setzena diada dels castellers de Badalona. Hem comentat dels nostres castells eh, i ens queda per comentar com van anar, eh, quins castells van fer les altres colles. Abans d'això, eh, també afegim un altre comentari que ens ha deixat al Garlac, al Facebook, parlant de d'aquesta actuació que també li queda com a comentari final que tot i així crec que vaig veure el millor pil aixecat per sota que he vist aquesta temporada per tempo i velocitat perfectes i sense estrabades al baixar doncs eh, això és el que he comentat el, el Garlac d'aquesta actuació i doncs eh, anem a, a, a comentar quins castells van fer les altres colles els castellers de Badalona van... Eh, descarregar primer el 4 de 7 en segona ronda el 4 de 7 amb agulla i en tercera ronda que era el seu objectiu d'aquesta diada que era el 7 de 7 i molt maco eh, el 7 de 7 estava molt maco vull dir, evidentment treballat recordo una regla de terços del 3 que va treballar com un javato, però estava molt maco en tots els castells els tenia molt macos, tant el 4, com el 4 amb agulla com el 7 de 7 de, de Badalona estaven els, els quatre castells molt macos. Uh -huh. A la ronda de piles van fer dos piles de cinc simultanis, un d'ells uh -huh. va intent. Un d'ells va, va caure a nivell de terç, doncs va saltar la terça. Uh -huh. Però ja dir que els tres castells de Badalona molt macos, tant el 4 com el 4 com el 1 i ja el 7 de 7. Molt bé de troncs, molt bé, la veritat. Amb sí, sí, sí. molt deseny, molt treballat, nota que porten una bona temporada. Mhm. Uh -huh. I per la seva banda, els castellers de Sardanyola van fer 4 de 6, 3 de 6 i 3 de 6 a agulla. Aquests havien acabat diada, o sigui, fa una setmana o dos que havien tingut diada, mm -hmm. amb una diada molt bona, mm -hmm. i, doncs, pues, amb... amb ressaca de diada mm -hmm. i amb manca de gent. Però, bueno, els castells bé, o sigui... Mm -hmm. Recordem que castellers de Sardanyola ve de, de la seva diada d'un 5 de 7, un 4 de 7 amb agulla i un i un 3 de 7, em doncs sembla, amb agulla, també. O sigui que... Molt bé. Doncs, eh, acabada l'actuació, doncs, eh, els Mikakos ens van convidar a dinar. Jo no vaig... Uh -huh. Jo no hi era, jo vaig haver de marxar uh -huh. per acompanyar la Míriam a l'hospital a que li facin les radiografies, uh -huh. però m'han dit estava molt bo. Bueno, la veritat és que vaig testar alguna cosa, eh? perquè després uns quants van, van venir que el Ruben, el Joanet i la Laura van venir a l'hospital amb amb un parell de tàpers, vam, i tant la Rossi com la Miriam vam dinar, i nosaltres d'allà també vam picar alguna mm -hmm. La veritat és que em van comentar que el dinar era de, de gent de pròpia de Mikakos, que va portar de, sí, de casa sí. tot. Vull dir, era un dinar com comunitari, no? Okay. O sigui, sí, com un concurs de cuina nostre. Sí, que tothom porta coses que a casa. Que porta coses, bueno, hi havia un grup de mares, suposo, i pares, que porten coses, i amb unes safates molt grans, hi havia una varietat de dinar molt gran i boníssima. Eh? boníssima. La veritat és que va molt bé. Vam faltar cadires per seure a tothom. Mm. Llavors s'hauria s'allargat més del compte, també. Ah, es va fer el dinar en el mateix local. Allà... El mateix local, a la, la, la banda de l'alt que tenen un espai molt gran. La, mm -hmm. O sigui, les tres colles estan senceres allà, o sigui que... Mm -hmm. que Déu-n'hi-do l'espai que hi ha, eh? A la zona de bar que tenen ells. Mm -hmm. Però realment, no, el dinar molt bé, o sigui, normalment... Això que... Nosaltres també fem dinars i fent coses no? I, i donem aperitius i és d'agrair que, que una colla pues, faci un tem temps en pie d'aquests tan, tan macos per, per matar les colles. Vallà. Doncs eh, molt bé, doncs eh, fins aquí les, les actuacions de, de la nostra colla aquesta temporada i doncs, el tema de valoracions de deixem per l'assemblea que per això està. Sí, eh, sé que la tècnica ja ha començat eh, la setmana passada, també vam començar a fer el nom de valoració de l'any, sé que aquest dimecres també el faran, la, la, la Junta aquest dimecres tenim junta, com heu comentat abans, també per fer valoració de tot l'any, i res, el dia 30, doncs, doncs que és l'assemblea, doncs ja farà i s'explicarà tota la posició tant de la Junta com de la tècnica. Mm -hmm. Sí, valoració de l'any suposo que no només fa la Junta i la Tècnica sinó també fa el sí, petit comitè i, i cadascú i, i... i... Sí, cadascú valora la temporada de la seva manera. <ríe> suposo que de cara la setmana que ve, per deixar una mica d'Artur també de cara la setmana que ve, però ja ficarem una sí, mica... Sí, de... la setmana que ve no tenim actuacions que farem, comentar ni nostres ni de, de ningú més, perquè la setmana que ve no hi ha actuacions. Una mica de caldo amb Cardolla, no?, <ríe> amb tot això, no? Amb tots comentaris que vinguin de, de la gent de fora, o sigui, mm. de la gent de la colla, però que no estigui mm. implicada la tècnica. Doncs, eh, bueno, si hi ha algú que vulgui dir alguna cosa doncs ja, ja ho comentarem a l'assaig dimarts-divendres i, i l'ambient que respira la colla doncs ja, ja, ja anirem explicant. Mm -hmm. Ens queda per repassar l'actualitat de la colla que continuem eh, tenint bueno, continuem, ja, la loteria de Nadal. Sí, sí, tant. Tot i que s'està anant a bastant bon ritme, hi ha gent que ja m'ha demanat, ja té quasi, quasi dos talonaris, però mm -hmm. Uh, hi ha gent que no ha començat, això també és cert. Sí, sí, sí. Però, però hi ha gent que ja ha vendut dos talonaris, encara en queden per repartir, em sembla que hi ha deuen quedar uns 5 o 6 talonaris per repartir, per, per qualsevol soci que em vulgui vendre, vull dir que recordeu tots els assajos, doncs eh, veniu a mi o al Ferran i us donarem un, un talonari per poder vendre. Són talonaris de 25 números. De 25 números, sí, recordant que, que aquest any són... És fàcil de vendre que no pas... Un... Talonari de 50, vam pensar que fem-los fem fem més talonaris però de menys números perquè així, doncs, a la, a, a, sobretot pensat sobretot per la gent jove, que diu, hosti, jo 50 no els venc, però 25 en, en, potser sí, va, doncs, un uh -huh. talonari de 25. Uh -huh. L'últim dia eh, serà el dia... Ja pot haver una excepció que jo digui no, els estic de vendre i els vendré tot, però en principi el 14 de desembre, el dia d'assemblea, quan s'hauran d'entregar els talonaris mm -hmm. venuts, o sigui, la part de, diem de, la, part de la matriu, mm -hmm. i amb, amb, els, amb els 75 euros que són el, el talonari menut. Mm -hmm. Doncs recordem que el número és el 44.782 i que les paperetes mm -hmm. són a 3 euros, dels quals es juguen 2,50. Correcte i que són els números que és el número aquest al 44.782 serà la grossa serà la, la, la grossa de del segur sí, mm. sí, seguríssim <ríe> i tant <ríe> Això no cal que compreu un altre número no, no cal, amb aquests <ríe> amb, amb amb no aquest crec, ja toca no, no. cal que te'n més <ríe> bé, doncs, eh, doncs si un cas, ja que hem acabat de comentar totes les coses de casa doncs farem una petita pausa i entrarem en matèria amb les, amb les notícies del món casteller Bé, doncs eh, entrem en matèria en el món casteller. Abans d'entrar a comentar les diades d'aquest cap de setmana, volia m -m llegir una notícia que avui, dilluns, eh, ara mateix, eh, s'està traduint a terme al Palau de la Generalitat l'acte la, de commemoració del tercer aniversari de, de la inclusió dels castells a la llista de, la, de patrimoni material de, de la UNESCO. Ja, ja fa tres anys d'això. Felicitats a tots els castellers i castelleres. Mm. Tres anys fallada, allò de l'UNESCO? Mare meva, ostres, com sí passa el temps. Sí, sí, aquest... Eh, S'està fent un acte al Palau de la Generalitat presidit pel conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i compta amb la presència de Joan Manuel Treserras, que és doctor en Ciències de la Informació i exconseller de Cultura, que era el conseller de Cultura que hi havia en aquella... Com els agradar el polítics, polític, eh? Penjars de medalles. El, el senyor Treserras pronunciarà el discurs central de l'acte sobre els valors del fet casteller i el patrimoni material i a més la taula presidencial comptarà en la presència d'Alfonso González Bon dia, que és el president de la coordinadora el Carles Capdevila, director del diari Ara i Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural Burocràcia total acte, i preparar-se i... Un acte polític per celebrar el tercer aniversari de, de la declaració dels castells com a patrimoni material de. Segur que no hi ha pica-pica Com el de Badalona, segur que no no, ara suposo que... Han de demanar no presència Castellera, no? Vau rebre alguna cosa de que hi havia això? No. no a vegades, ja no. com fan córrer a través de les colles, no?, per si volen fer presència a Castellera. Des, tant des de la coordinadora com via mail o via correu, jo no en tinc constància de que hem rebut de res. Iguadre, llavors, es... tot polític Vale, vale. Doncs, bueno, ara sí que entrem a, a comentar les, les diades, la que tradicionalment posa... Punt final a les Diades Castelleres, o la temporada castellera acostuma a, a ser la, la Diada dels Minyons de Terrassa, que ahir, tot i el dia que feia, doncs eh, es va poder celebrar eh, a l'aire lliure el Raval de Montserrat, com estava previst. Només va haver-hi una, una petita pausa per, per pluja, que va durar un quart d'hora o vint minuts. I els... Eh... Bueno, està bé, això, perquè... Sí. Sí, ens falta llenya a nosaltres, que ja en tenim per tot l'hivern, no tenim que anar molt lluny, podem anar aquí a Terrassa, que també en tenen. Mm. Doncs eh, uns eh, minyons que van començar la diada, eh, l'objectiu que tenien en aquesta diada era eh, descarregar el 5 de nou en forra, que no el, no el descarregaven des de l'any 2006 i no el carregaven des de l'any 2008. Des del 2008 eh, posava l'amic Àlex Castellística que des del 2008, l'última vegada que van carregar aquest castell, havien portat a plaça set intents uh -huh. i ahir l'objectiu era descarregar i la veritat és que no, no se'n van sortir. Ah, el no, van carregar. El van carregar in extremis. Sí, sí, perquè hi havia... <laughs> vaig veure una foto... Una de les rengles que donaven... Sí, una de les, una de les rengles, de, de, de, em sembla que era del 3, eh, sembla, no sé si era, quart, era 15, em sembla recordar, entre quarts i 15 sí. que estava, però patint... El 3 es va començar a moure pràcticament des de, des de que van pujar 15 i, i ja no, no va haver manera d'aturar-ho. Tot i això, que, li, que la, la canalla supervalenta va arribava a coronar el castell i quan començaven a baixar, doncs aquest, eh, aquesta banda del 3 va, va servir. Això va, va privar els minyons de, de provar l'altre objectiu, que era el, el Pilar de 8 amb folra i manilles, bueno, que fins i tot l'havien anunciat en tercera ronda. Sí, ells havien anunciat, o sigui, a la seva, dintre ce, de la seva colla havien anunciat el 2 de 9, 5 de 9 i Pilar de 8 en tercera ronda van començar amb el 3. Bueno, sí, van començar amb el 3 per algun motiu que no, que no mm. en sabem encara, però bueno, en principi la seva diada era això, eh? No. El que passa que van començar amb el 3 d'anar, suposo, per, per treure... Mm. Potser volíem fer 3, 5, Torra i després de Pilar de 8 amb, amb... Sí, suposo, igual ho van canviar, però bueno, en principi la idea d'ells era mirar de 8 en tercera ronda. Eh? Mm. En tercera, no dins això, de Ronda no. de Pilar, sinó sí, en tercera. Sí, era 2, uh -huh. 5 i, el, i la tercera ronda, que era el Pilar de 8. Mm doncs eh, aquesta, aquesta carregada només del 5 de nou en Folra va fer que en tercera ronda acabéssim un casell de 8, concretament el 4 de 8, i que també renunciessin fins a altra viatge naples, i que bueno, fan el 4 de 8 i ara ens faran un pilar gran a la ronda de Pils, estan reservant, doncs no, van acabar amb dos piles de, de 5. I la, la colla que sí que va sortir contenta d'aquesta actuació van ser els Borinots, que recordem que fa uns dies a Vilafranca van descarregar per primera vegada el 3 i el 4 de 9 a la mateixa, a la mateixa actuació, acompanyats del 5 de 8 van fer per primera vegada el que s'anomena la tripleta màgica, i ahir a Terrassa van descarregar el que s'anomena la tripleta vilafranquina, que és el 3 de 9, el 4 de 9, i el 4 de 8 amb el Pilar. Amb el 4 de I acompanyat d'un Pilar de set en folre, que, no, que, que és una delícia. Descomunal, també, eh? És, és una delícia. No es mou i no pateix, però però és una, és una delícia, eh? Tenen o sigui, un Pilar tenen... molt maco, també, de veritat. El tenen molt maco. Uh -huh. Una molt bona tia de parell. Sí, I un final sí, sí. de temporada boníssim. Em queda una mica enrederit, ja et dic, o sigui, des d'abans de la Mercè, ja... Suposo que la, el fet de, de la Marsella li va donar una mica d'empenta, no? I sí, que i a més aquest davant. any els burinots eh, els ha tibat molt la, la, la colla dels castells de Barcelona, que també han tingut una mm. molt bona temporada. Sí. i un, un frecafrec bastant maco. I al final... Eh... Fins i tot jo crec que bueno, segurament mirant el ranking hauran acabat per sobre els Borinots. I el, la, la Vilagràcia, que tampoc està... Sí, sí. Que tampoc deixa de renunciar res, eh? Va començar molt més fort aquest any. El Castells de Barcelona. Va eh, Borinots van començar fatal, sí. et recordo. I, I han acabat, jo crec, Borinots sí, sí. per davant. Sí, sobretot sí. Que... mentalment, crec jo, eh? Sobretot. Sí, sí, és que a més Borinots va tenir a la seva diada, que fa menys d'un mes, una caiguda de 4 de 9... Que, que semblava que seria, però es van refer a aquella mateixa diada molt bé i, i s'ha vist que, que porten molta, molta feina i que, que són una colla capdavantera que ja, ja fins i tot algú parlava de que comencen a plantejar-se el a repte de la, de la gama extra. A que passa que no sé ben bé quin, perquè el 5, o sigui, sen, què faran? tendran a la torre o intentaran al 5 de vuit. Eh, això és... De cara a la temporada que ve. Sí, si diuen que volen anar cap la gama extra, cap al camp de Tarragona sempre s'utilitzen a més del 5 de 9, però cap aquí s'utilitzen més del 2 de 9 per encarar la gama extra. Mm. No sé què, no Tan sé... És complicada, és una com evidentment, les dues són complicadíssimes. No sí, sé, sí. no sé, és el... Bueno, mi sembla que s'ha despeditat la temporada amb un gama extra només, no? El 2 de 9 carregat a sí. Sant Fèlix, no? Bé, jo al 5 de 8 pues, i al 5 de 9 d'ahir. Al 5 ah, volia, de 9, 5 sí. de 9 que també sí, està carregant, sí, sí. sí. Pues llavors dos Gama Estres té aquesta mm. temporada. Sí, sinó sí, no, que <coughs> en Gama Estres l'han superat... Eh... Totes. Totes. Totes. Totes. <laughs> Totes. Totes. Totes. <laughs> Sembla que estan votant uh, el rànquing o novena, imagina't. No? Sí, i no men... sí, també preparen la temporada allà ja, que ve. Mm. I a la, en aquesta diada els castellers de Barcelona van començar també el, el seu objectiu era descarregar una altra vegada la tripleta màgica van eh, començar amb un 5 de 8 eh, jo penso que impecables, i molt, bé de, molt bé de mires molt bé de forma i no va patir en cap moment i van patir a la segona ronda el 3 de 9 amb folre que els va despenjar la canalla la, la van recarregar Just abans, just abans de carregar-se es, es va despanjar d'aquelles eh, que són esgarrifoses de veure. Sí. Sembla que no, no va passar res, però quan veus un, una canalla petita caure des de tan, des de tan amunt... Quan bueno, comentàvem fa una estona, quan el descans ho comentàvem amb el Pereira, no? que totes les caigudes lletges són quan es despanja la canalla. No? I mm. comentàvem perquè nosaltres hem tingut, hem, hem tingut aquest any caigudes lletges i és perquè han sigut la majoria de caigudes lletges que hem tingut han sigut part despenjament de canalla no? mm. per un motiu o un altre, naturalment no per culpa d'a sinó no, okay. eh, per un cúmul de, de coses al final se't despenja només la canalla i quan es despenja la canalla doncs, eh, és lletge mm. i és perillós, evidentment mm. i doncs, això els va fer baixar el la i en tercera tercer ronda van fer el 4 de 8 i a la ronda de repetició pues estava estipulada tres rondes més. Ronda de repetició van fer el 3 de 8. I també posen, posen fi a la seva temporada als castells de Barcelona. Va dir que va ser una diada de 2 hores i 20 minuts. 2 hores 20 minuts. De les més curtes que recorden el Rebal de Montserrat. Sí, sí, a més comptant que va estar aturada com 20 minuts pel, <coughs> per pel tema de pluja. Diria que molt bé el, el temps. Mmm, molt al Cap de Pinyes <laughs> Sí, sí, sí felicitats sí. al Cap de Piña. Sí, perquè realment, quan s'allargues sí. perquè a les li costa tancar-se. Sí, sí, està. No, una altra... La pregunta és, jo sí. entenc que Minyons no estava al mig, oi? ens estava al mig, sí. Ah, sí, naturalment. No, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí, sí. No eh, perquè, sí, ni perquè, ni perquè ni si, si, si es troca en Sants i Barcelona pot arribar a haver-hi... Mirant, no, no. mirant, mirant la façana de l'Ajuntament, des d'on normalment ens acostumem a col·locar quan anem nosaltres, mm. A mà doncs, dreta hi Barcelona, no m'imagino? Està a mà a Castell de Barcelona i a l'esquerra. esquerra... De... A a Barcelona, les normalment es posa a la dreta. Sí, sí, sí, sí com, sí, com sí. els últims anys, llavors. Mm. Sí, Barcelona es posa a la dreta, normalment. Mm. I dir que eh, la plaça estava, estava bastant plena i fins i tot a eh, pues la presència de la pluja que no va... es veuen des de la tele... Es, es veu, es veu es forat deixa... al, al, al, quan es tanquen les pinyes, es veu, no, no, es veu espant. Jo he vist les imatges de la tele i Home, jo, jo he vist la plaça aquesta molt molt més, esplena, molt plena. Eh? O sigui, Però... no, no, no, no... de... Naturalment, el fet que actuéssim a Badaluna, està clar que hi havia una part que no estava plena, no? O sigui, això estava clar, no? Perquè... Eh, que... jo crec que... Que... Com a mínim la nostra part, allà al costat de, de la façana. No? Jo crec que hi ha dues, temes, dues coses. Una, que és el temps, evidentment, que no acompanya, i l'altra, que és que no van anunciar un castell allò... Sí, ah, sí, últims... no, tota la crònica de Minyons ja... O sigui... Els últims anys sempre hi estaven anunciant algun no? un caramel perquè la gent ja n'és, o tot o públic. O que quedava una pistonada per cremar, i llavors, després de Sant Feli, després de, Sant, de, Sant, de Tots Sants, després de totes les diades, que és la seva, doncs sempre hi ha la... aquesta... Màgia, no? I aquestes pues, imposts s'han quedat sense la màgia i ha fet que baixi també el volum de la plaça. Eh? Bé, doncs, eh, acabada el comentari de la diada de Terrassa anem a comentar l'altra diada destacada d'aquest cap de setmana, eh, que va ser la diada dels castellers de la Vila de Gràcia. En aquesta diada, el nom més destacat són els bandarres, els castellers del poble sec, que van portar a plaça per primera vegada de la seva història el 4 de vuit i el van, el van descarregar. És una, una, un pas més d'aquesta colla que ja amb aquest carro gros doncs, assoleixen els galons de, de colla de 8. Tot i així, abans comentàvem Vila de Gràcia, no? l'altre dia llegia que Vila de Gràcia aquest any s'ha superat set vegades, o sigui, durant aquest any ha fet set vegades la seva millor actuació. Vila de Gràcia van començar l'any que, no que només havien carregat una vegada el 2 de 8 en Folra. I acaba l'any descarregant un 3 a nou en Folra, passant pel 2 de 8, pel 5 de 8, pel 4 amb Agulla i pel mm -hmm. 3 amb Folra. Mm -hmm. I, pel Pilar, I pel Pilar de 7 amb Folra, em sembla. I a punt de de manera, des ja, de, de l'any passat. L'any passat, Vull que va dir... la ser l'any de concurs, ja, ja apretava. Igual era, que el eh? poble sec, eh? Val a dir que la ciutat sencera de Barcelona s'està tornant molt castellera. Perquè jo recordo fa molts anys s'anava a en poble sec i feina tenien partir tirar castell de sis de gama alta. Feina teníem per tirar castell de sis grans. I realment porten uns anys doncs... Pues, amb... No, no. I sobretot el que comentava Vi la Vila de Gràcia també tenien en compte doncs, el, la, la tragèdia que els hi ha passa per fest major no? de la Vila de Gràcia, tot em record el tema d aquella èxia el dos de ens de recordar i com se'ns ha pigut tot i a fin doncs mentalment no? doncs seguim tirant endavant Sí, sí això ho han que... deixat a un costat i sí. hem tirat endavant. Mm. Bueno, molt bona feina. Ja. Doncs En aquesta diada com comentà, castellers de la Vila de Gràcia van descarregar el 2 de vuit en folre, en segona ronda van carregar el 3 de 9 en folra i en tercera ronda el 7 de 8 i van acabar amb dos piles de 5 i 16 piles de 4. O sigui, això vol dir gent. Unos <ríe> que escarrosseaven moltíssima gent. Jo ja et dic. per començar l'any, que l'any passat ens han les si no sé i equivocat, eh? l'any passat només d'encarregat una vegada els de 8, mm. amb forra i aquest any no només l'han descarregat, sino han fet el 5 de but descarregat, el 4 mai descarregat, el pila de 6, el 3 no en folra descarregat i carregat dues vegades, si no sé equivocat, vull dir que Mm -hmm. mm -hmm. conjuntament amb, sí, amb la Jove Tarragona jo que són de les dues colles que més han, bueno, han, han progressat, progressat o no, personalment m'han sorprès aquest any mm -hmm. en aquesta mateixa rellada com dèiem els bandarres, els castellers del poble sec van descarregar la torre a la 7 en segona ronda el 4 a la 8 en tercera ronda el 3 de 7 aixecat per sota i van acabar amb dos de 5 o sigui, també tros d'actuació <laughs> veia tros d'actuació també i completava la terna de, de colles els xics de Granollers que van aquest sí que van, han abaixat el, el llistó després de la seva diada i van fer 3 de 7, 5 de 7 i 4 de 7 amb agulla i pila de 5 uh, l'altra diada que tenia s'havia d'haver fet ahir que és eh, la diada dels Bordagassos de Vilanova on havien d'anar els castellers de Cala que estaven il·lusionats per actuar en una plaça tan castellera com la la plaça de la Vilanova doncs, es, va, es va haver de suspendre per la pluja i perquè no hi havia eh, espai alternatiu per fer, fer l'actuació. <coughs> I l'altra diada que va tenir lloc ahir va ser la primera diada dels renascuts bailets de Gelida, que és la, una, una colla amb la que compartim el color de camisa. És l'altra la, colla que té el, el color verclar el més semblant a, al, al nostre. Ah, això que sigui primera diada, és, és un rebateig? O sigui, no ho que es tornen a batejar? No sé sí, si va ser un bateig. Eh, S'han refondat de nou. O sigui, o sigui, van de no, desaparèixer pel complet. Amb qual no és un bateig. No, és una no primera és, actuació és una, sempre, una actuació, una. una actuació que va haver de, de fer-se sota cobert pel, per la pluja i els, eh, aquesta, aquesta colla, els païles de Gelida, van... Van descarregar el 3 de 6, en segona ronda 3 de 6 amb agulla i en tercera ronda van fer un intent desmuntat de la torre de 6 per acabar descarregar la en el torn de repetició. També van fer un intent desmuntat de pila de 5. Els, en aquesta mateixa diada, els xicots de Vilafranca van fer un intent desmuntat de 5 de 7, el 5 de 7, 4 de 7, 4 de 7 amb agulla i un intent de pila de 6 i dos piles de 5. Els castellers de Vila de van fer el 3 de 6, el 4 de 6 i dos piles de 4 i la colla castellera de Sant Vicenç dels Sors, els carallots el 3 de 6, el 4 de 6, el 4 de 6 a agulla i el pilar de 4 aixecat per sota Doncs eh, amb això s'han acabat pràcticament les actuacions d'aquesta temporada la setmana que ve no n'hi ha i crec recordar haver vist la coordinadora que el primer cap de setmana desembre sí que primer, primer i segon cap de setmana a desembre hi havia alguna actuació anunciada però el, la resta de mes no... Em sembla que l'any passar que jo primera setmana a segona de desembre hi ha alguna festa major d'hivern i alguna colla doncs aprofita i, i fa una petita actuació però vaja, a part d'això mm. traves i del desert Bueno, encara queda tema, ara hem de fer una recol·lecta de gent que vulgui venir a fer la seva xerrada aquí eh, i omflar-lo de preguntes i de ja veure com ha vist la temporada. Eh, a mi està acabant el temps, no m'agradaria marxar sense tornar a felicitar eh, a la Clàudia Petita pel seu esforç fes, fet el, el 3, a la Martina pel seu primer pilatge cap per sota que va sortir sense, sense mullar d'allà, perquè tens una companya, però... Oh, yeah. eh, Bé, bueno, eh, igualment, felicitats. I també m'agradaria també felicitar també a, la, a la germana de la Martina, que és la Lucía Marcos, que, sí. que també hi ha que valorar la canalla i la gent que està a la reserva, vale? que no, no és titular assiduament, que quan hi ha que tirar castell també també són, no? Molt bé, eh, doncs... Eh, això és valorable, també. Fent aquests agraïments, aquesta salutació, doncs ens ha acabat el temps, com podeu sentir eh, està sonant la sintonia i, per tant, ens hem d'acomiadar i, per tant, el citem el proper dilluns que tornarem a parlar de Castells al Plaçà 9. Doncs fins la setmana que ve. Adéu. Adeu. Adeu.